Capitolul 19. Sanctuarul Tabernacolul a fost făcut în conformitate cu porunca lui Dumnezeu. Domnul a chemat oameni și i-a înzestrat cu aptitudini mai mari decât cele obișnuite pentru a realiza lucrarea cea mai ingenioasă. Nici Moise, nici acești lucrători nu au fost lăsați să alcătuiască proiectul și planul de execuție al clădirii. Dumnezeu însuși a conceput planul și l a dat lui Moise cu îndrumări precise cu privire la dimensiune, la formă și la materialele care trebuiau să fie folosite și a specificat fiecare piesă de mobilier care trebuia să se afle în interior. El i-a prezentat lui Moise un model în miniatură al sanctuarului ceresc și i-a poruncit să facă toate lucrurile în conformitate cu modelul care i-a fost arătat pe munte. Moise a scris toate drumările într-o carte și le-a citit celor mai influente persoane. Apoi, Domnul i-a cerut poporului să aducă daruri de bunăvoie pentru a-i construi un sanctuar, pentru ca el să poată locui în mijlocul lor. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise. Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui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 Pregătirea unui loc pentru Dumnezeu cerea devotament față de lucrare și un sacrificiu din toată inima. În timp ce lucrarea de construire a sanctuarului era în plină desfășurare, oamenii își aduceau darurile la Moise, iar el le prezenta lucrătorilor. Acei oameni foarte înțelepți care îndeplineau lucrarea au examinat darurile și au stabilit că oamenii aduseseră destul și chiar mai mult decât era necesar.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 Murmurările repetate ale israeliților și pedepsele mâniei lui Dumnezeu care au venit din cauza nelegiuirilor lor sunt raportate în istoria sfântă pentru binele oamenilor lui Dumnezeu care aveau să trăiască după aceea pe pământ, dar îndeosebi pentru a le adresa o avertizare a care vor trăi aproape de încheierea timpului. Tot astfel, faptele lor de devotament, energia și generozitatea cu care au adus la Moise darurile lor de bunăvoie sunt raportate pentru binele poporului lui Dumnezeu. Exemplul pe care l-au dat pregătind cu atâta voioșie materialele pentru tabernacul este pentru toți aceia care simt că închinarea adusă lui Dumnezeu este o plăcere adevărată. Aceia care prețuiesc binecuvântarea prezenței sfinte a lui Dumnezeu, când pregătesc un locaș pentru ca Domnul să se poată întâlni cu ei, Trebuie să manifeste un interes și un zel mai mare față de lucrarea sfântă, arătând că prețuiesc binecuvântările cerești mai mult decât satisfacțiile lor pământești. Ei trebuie să-și dea seama că pregătesc o casă pentru Dumnezeu. Este destul de important ca o clădire pregătită special pentru ca Dumnezeu să se întâlnească acolo cu poporul său să fie amenajată cu grijă, să fie confortabilă, curată și potrivită, deoarece urmează a fi consacrată și înfățișată lui Dumnezeu, iar el trebuie să fie rugat să locuiască în casa aceea și să o sfințească prin prezența sa să-i se oferă de bună voie Domnului suficient de mult și cu generozitate pentru ca lucrarea să fie realizată, iar apoi lucrătorii să poată spune nu mai aduceți daruri. În conformitate cu modelul După ce a fost încheiată construcția tabernaculului, Moise a cercetat întreaga lucrare, a comparat-o cu modelul și cu îndrumările pe care le primise de la Dumnezeu și a văzut că fiecare parte a acesteia era corespunzătoare. Apoi a binecuvântat poporul. Dumnezeu i-a dat lui Moise un model al chivotului și îndrumări precise pentru modalitatea în care trebuia să fie făcut. Chivotul a fost făcut pentru a fi depozitate în el tablele de piatră pe care Dumnezeu scrisese cu degetul său cele zece porunci. Avea forma unui cufăr și era acoperit cu aur curat, atât în interior cât și în exterior. Era ornamentat cu o coroană de aur de jur împrejurul părții superioare. Capacul acestui cufăr sfânt era făcut din aur și se numea tronul Harului. Pe marginile laterale ale tronului Harului se afla câte un heruvim făcut din aur. Fețele heruvimilor erau întoarse una spre cealaltă și priveau cu respect în jos spre tronul Harului. Acești doi heruvimi reprezentau îngerii din cer care priveau cu interes și respect legea lui Dumnezeu aflată în chivotul din sanctuarul ceresc. Heruvimii aveau aripi. O aripă era întinsă în timp ce aripa cealaltă îi acoperea trupul. Chivotul din sanctuarul pământesc a fost făcut după modelul adevăratului chivot din cer. Acolo, îngerii stau de o parte și de alta chivotului, fiecare având o aripă întinsă deasupra tronului Harului, în timp ce aripile celelalte le acoperă trupurile ca un semn al respectului și al umilinței. Lui Moisei s-a cerut să pună tablele de piatră în chivotul pământesc. Acestea erau numite tablele mărturiei, iar chivotul era numit chivotul mărturiei, pentru că el conținea mărturia lui Dumnezeu aflată în cele zece porunci. Cele două încăperi Tabernaculul era alcătuit din două încăperi despărțite printr-o perdea. Toate piesele de mobilier din tabernacul erau făcute din aur sau poleite cu aur. Perdelele tabernaculului aveau culori diverse, dispuse cât se poate de frumos, iar pe aceste perdele erau țesute cu fire de aur și argint, chipuri de heruvimi, reprezentând oștirea îngerească implicată în lucrarea sanctuarului ceresc și îngerii care slujesc pentru sfinții de pe pământ. În cea de a doua încăpere era pus chivotul mărturiei, iar în fața lui se afla o perdea frumoasă și bogată. Perdea aceasta nu atingea tavanul clădirii. Slava lui Dumnezeu, care se afla deasupra tronului Harului, putea să fie văzută din ambele încăperi, dar din prima încăpere era văzută într-o măsură mult mai mică. Chiar în fața chivotului, dar despărțit de perdea, era altarul de aur al tămâierii. Focul de pe altar a fost aprins de Domnul și era păstrat cu sfințenie, fiind întreținut de tămâia sfântă care umplea sanctuarul zi și noapte cu norul ei de fum înmiresmat. Parfumul ei se răspândea la o distanță de câțiva kilometri în jurul tabernacului. Când aducea tămâia înaintea Domnului, preotul privea spre tronul Harului. Deși nu putea să-l vadă, el știa că se afla acolo, iar în timp ce fumul de tămâie se înălța ca un nor, slava lui Dumnezeu cobora peste tronul Harului și umplea locul sfânt, fiind vizibilă și în locul sfânt. Adesea, slava umplea ambele încăperi într-o asemenea măsură încât Preotul nu mai era în stare să oficieze slujba și era nevoit să stea la intrarea tabernaculului. Preotul din locul sfânt, care își trimitea rugăciunea prin credință spre tronul Harului, pe care nu putea să-l vadă, îi reprezintă pe cei din poporul lui Dumnezeu care își trimit rugăciunile spre Hristos, aflat înaintea tronului Harului din sanctuarul ceresc. Ei nu pot să-l vadă pe mijlocitorul lor cu ochii naturali. Dar cu ochii credinței ei îl văd pe Domnul Hristos stând înaintea tronului Harului și își îndreaptă spre el rugăciunile lor, cerând cu încredere binecuvântările mijlocirii sale. Aceste încăperi sfinte nu aveau ferestre care să permită pătrunderea luminii. Sfeșnicul era făcut din aurul cel mai curat și era păstrat aprins zi și noapte, luminând ambele încăperi. Lumina sfeșnicului se reflecta pe scândurile poleite cu aur care se aflau pe părțile laterale ale clădirii, pe mobilierul sfânt și pe perdelele frumos colorate și decorate cu herovimi țesuți cu fire de aur și argint, a căror imagine era de o slavă ce întrece orice descriere. Niciun limbaj nu poate să descrie frumusețea și slava sfântă a acestor încăperi. Aurul din sanctuar reflecta culorile perdelelor care păreau a fi asemenea culorilor curcubeului. Marele preot putea să intre în locul preasfânt numai odată pe an, după pregătirea cea mai atentă și cea mai solemnă. Niciun ochi muritor, cu excepția marelui preot, nu putea să privească splendoarea sfântă a acelei încăperi, pentru că era locul deosebit de ședere al slavei vizibile a lui Dumnezeu. Marele preot intra acolo întotdeauna tremurând, în timp ce poporul aștepta cu o tăcere solemnă întoarcerea lui. Dorințele lor cele mai arzătoare erau ca Dumnezeu să le ofere binecuvântarea sa. În fața tronului Harului, Dumnezeu conversa cu marele preot. Și dacă acesta rămânea în locul preasfânt un timp neobișnuit de îndelungat, adesea poporul era îngrozit, temându-se ca nu cumva slava lui Dumnezeu să-l fi ucis din cauza păcatelor lor sau din cauza vreunui păcat al preotului. Totuși, când se auzea sunetul clopoțeilor de pe haina lui, poporul se simțea eliberat de teamă. Apoi, preotul venea în față și binecuvânta poporul. După ce lucrarea de construire a tabernacolului a fost încheiată, un nor a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel în timpul tuturor călătoriilor lor. Tabernaculul a fost construit în așa fel încât să poată fi demontat și purtat în toate călătoriile lor. Norul călăuzitor Domnul i-a călăuzit pe israeliți în toate călătoriile lor prin pustie. Când era bine pentru popor și spre slava lui Dumnezeu ca ei să-și așeze corturile într-un anumit loc și să rămână acolo, Dumnezeu le descopera voia sa prin faptul că stâlpul de nor cobora deasupra tabernacolului. Acesta rămânea acolo până când Dumnezeu voia ca ei să pornească din nou în călătorie. Atunci, norul de slavă se ridica în înălțime deasupra tabernacolului, iar ei plecau din nou în călătorie. În toate călătoriile lor, israeliții au respectat o ordine de plină. Fiecare seminție purta un steag cu semnul casei tatălui ei și fiecare seminție primise porunca să își așeze corturile în jurul steagului ei. Când călătoreau, diferitele seminții se așezau în ordine, urmându-și propriul steag. După călătorie, când se opreau pentru odihnă, tabernaculul era ridicat, iar apoi semințiile își așezau corturile în ordine exact în poziția pe care o poruncise Dumnezeu, la o anumită distanță în jurul tabernacului. Când poporul era în călătorie, chivotul legământului era purtat înaintea lui. Norul Domnului era deasupra lor în timpul zilei când porneau din tabără. Când pornea chivotul, se zicea, Scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi și să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Iar când îl așezau, zicea, Întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel.